der Rubrik Dinge, die einen Kontext brauchen. Ich bin so dick, immer wenn ich an der Nordsee bin, ist Flut, Gravitationswitze. Flasche neigt sich, Flüssigkeit neigt sich zu mir. Nehmen wir an, ihr drückt Franz in die Steckdose. Was habt ihr dann? Barbecue? Nein, einen Massenstrom. Was gehört in ein Kündigungsschreiben? Beweisbilder, wie man Sachen klaut. Was macht ihr da? Wir schauen der Uhr beim Drehen zu. Was sagt sie, dass eine sich drehende Uhr interessant ist, dass ihr Unterricht? Kommt es jetzt komisch, wenn ich frage, darf ich ein Brötchen essen? Ich habe Hunger im Unterricht. Wenn ich anrufe, bekomme ich die Werte. Dann sagen wir, wir sind Schüler von Herrn Hoff und ich bin nackt. was <lacht> die hält das Ohr, in Klammern, bei Schaumtitration, Klammer zu, ans Glas. Und um das zerplatzen zu hören, ich höre nicht. Du hast ja auch dein Hörgerät nicht drin. HCO3, nee. Äh, also die HCO und dann Fragezeichen oder 2k. Nee, drei. Nein, Anion HCO3. Weißt hä? Na naja. Das Ding, wo ihr das das abgelesen habt, das fast wie ein Kompass aussieht, das O2 Messgerät muss erst nach Mekka ausgerichtet werden. Was ist beim BSB die Oxidation das Oxidationsmittel, ATH oder EDTA? Nein, Wasser. Nein, KOH. Mensch, O2. Ich gleich soweit. Ich hatte mir mal da so Dinger an, nach der... Ja. Ich male keine Formeln mehr, ich schreibe meine Rechnung jetzt als Fließtext, genau, und immer Gedankenstriche. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann irgendwann, ich streiche gedankelich alles durch und fange neu an. Schrödingers Transe. Huste aus dem Fenster. Nein, ich will euch alle nicht mit Raucherhusten anstecken. Dann musst du uns wohl eine anstecken. Was ist ein Dolly beim LKW? Ein geklontes Schaf. Im Tatort Spannung erzeugen durch Ladungstrennung. <lacht> Widerstände in Reihe dienen zur des Widerstandes. Nee, warum baut man nicht gleich einen großen Widerstand ein? R1, also in Reihe R2. Franz, hast du was schlaus gesagt oder nur vor dich hin gesabbelt? Zweiteres. Basti kommt ja auf dasselbe raus. Der Schutzleiter schaltet die Sicherung aus. Ich habe noch keinen Schutzleiter gesehen, der durch den Raum rennt und die Sicherung auslöst. Ich muss nur schnell den Brocken brechen. Wirkt er bricht sich Steine. Wir müssen die Straße reparieren. <lacht> Schreibt das immer mit hin. Nehmt euch die Zeit. Ja, aber das ist verschwendete Zeit, wertvolle Zeit, Zeit die ich mir mit dich mit Faulenz verbringen könnte. Wenn das Wasser hart ist, erkennt man das, wenn das Wasser hart ist, erkennt man daran, dass es eine Jacke von den Hells Angels trägt. Die Bitch aus dem Bleiwald. Nicht so fett, ich bin hart. Nicht so fest, ich bin hart. Tür klappert, Mir reicht. Ich schaue jetzt, ob da ein Lilliputaner steht. Ja, und der Abzug läuft. Es ist ja allgemein bekannt, dass Abzüge die Lauf von Lilliputaner anziehen.